In the event of something happening to me There is something I would like you all to see It's just a photograph of someone that I knew Have you seen my wife, Mr. Jones? Do you know why it's like on the outside? Mr. Jones I keep straining my ears to hear a sound Maybe someone is digging underground Or have they given up and all gone home to bed Thinking those who once existed must be dead Have you seen my wife, Mr. Jones? Do you know what it's like on the outside? Don't go talking too loud, you cause a landslide, Mr. Jones. In the event of something happening to me,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 God dag og velkommen til den rapne dilettant, studentradions svar på manden på gaden, som bare ikke ville holde kæft. Vi lyttede lige til New York Mining Disaster 1941 med The Bee Gees, før de blev diskoorkester. Og grunden til netop det sangvalg, det er, at denne uge skal vi ned i minerne. Vi skal grave et dybt, dybt hul. Og derfor har jeg min gode ven Gorm i studiet. Ja, kom, øh, vi skal jo spille Minecraft. Ja, det skal vi. Ja. Og jeg ved ikke om øh, folk har fuld Facebook-siden, men jeg har også bliver bedt jer ud og må se en masse gode film den her weekend, så har spildt om jeg ikke lige kunne downloade jeres egen kopi af Minecraft, så I kan følge med. Ja, så kan man prøve det. Ja, så kan man sidde og spille lidt imens. Og øh, ja, og det vi egentlig vi gør den her team, det er at vi bare vil ehm øh, hvad jeg vil kommentere lidt på, hvad hvad går, hvad han gør her i den verden, som vi skal ud og og grave i. Til dem, der ikke kender Minecraft, så går spillet lidt ud på, at man vågner op i et ø, landskab. Måske det er det i dækket med sne, måske det er en ørken, en djungle eller bare en skov. Og så har man simpelthen bare sine bare næver og alt omkring en af firkantet. Og så er det op til ens fantasi at tage blokket og bygge dem om til en verden. Og det er egentlig, det er egentlig lidt mening med spillet. Øhm, så vil jeg lige over kigge her på den verden, som mig og går om, vi har snydt lidt og startet op her. Og ja, du står i sådan et område her hvor det øh, det ligner en sump. Ja, det det er det der er sådan lidt ehm øh, læner der rører ned fra fra træerne og sådan. Noget. Ja. Men jeg tror jeg vil starte med lige at det du gør nu det er, at du slår et træ for at fælde det. Ja, altså det det er lidt som det man man par gøre når man når som er på en øde ø og ikke har noget redskab så begynder man bare at slå på et træ, ikke? Ja. Det giver fin mening. Ja. ja. Og træerne, de brækker så af i de sånne store kvadratiske træstykker, ja. og så knækker og bliver til ja, mere træ. Hvad er det, du gjorde her? Jamen, øh, når jeg så har fået nok træ, så begynder jeg at lave sådan et, et crafting table. Ja, altså så, sådan en, øh, en arbejdsbænk. Ja, øhm, og det kan man lave alle mulige forskellige ting af. Øhm, jeg starter lige med at lave en ykse i træ, ja. øhm, så jeg kan hakke noget til, mere træ. Til, til dem, der ikke selv sidder og spiller med, kan jeg sige, at øh, jeg går om, han, han lavede en ykse ved at tage et stykke træ, og så dele det i øvrigt i nogle bjælker, som han så lavede om til nogle pinde. Og så lade han sig bare en økseform ud af pinde og bjælker. Ja, og sån ja. foregår det egentlig med man at man laver de fleste redskaber på den måde. Ja, man bare former dem. Ja, ind i snit. Ja. Crafting interface. Ja. Og ja, Minecraft det har jo den, meget, øh, det, øh, den er meget, hvad øh, hedder det, de distinct grafik, en meget meget særepræget. Ja, det må man sige. Ja. det øh, ja, det hele er meget meget firkantet og øh, ja det det har du fået nogen huk for eller det i hvert fald har vist sig til folk så, så, så tror de ofte at det er meget gammel fordi det ser sådan ud. Ehm um, og i den så er det jo ret nyt. Jeg, jeg læste i dag at det er fra 2009 at det at den første udgave var det kom. Ja. At ja, det startede i en alfa udgave hvor det kørte i ja, godstid. Ja. Til dem der ikke er sådan øh, som så meget ind i øh, computerlingo hvad er en alfa udgave. Det er den udgave der kommer øh lang tid før man man når har spillet færdigt. Det lige som sådan en testudgave. Ja. Øhm som man så bruger mens man udvikler spillet. Ja. Ja, fordi man kunne købe det også lang tid før det egentlig sådan udkom i øh, sådan en sådan officiel ja, release. Man, man kunne købe. Jeg tror faktisk allerede man kunne købe det dengang det var i den der helt tidlige udviklingsfase. Ja. Ja, fordi jeg jeg købte det i hvert fald sådan før det var var færdigt. Ja. Og så fik man lidt rabat på det eller så fik fuld den endelige udgave også med. Ja. Ja, så det. Sådan jo, det sådan et spil, hvor der synes spillet jo at stadigt komme opdateringer løbende med. Det, det sidste der, nu der er heste og tæpper. Ja, det er fantastisk, ikke? Ja, det er farver nye verden. Ja. Øh, man kan man kan så småt høre i baggrunden at øh at går han, hvad hedder det, han spiller Minecraft. Øh, man kan høre sådan en hakkelyd. Ja. Og det er fordi at han synes med at grave et hul i jorden med en øh, træhakke. Man en, en stenhakke har du nu? Ja, jeg er faktisk opgraderet til til lidt næste øh, trin på stigen. Ja. Ja, det er så øh, bare, igen, en pind med øh, tre stykker sten på, formet som en hakke. Ja, lige præcis. Ja, og det er så lidt hurtigere end et stykke træ. Ja, og det er faktisk øh, ja, mm. det er noget bedre end det der træ. Ja. Nu, Minecraft, det foregår jo øh, i dage. Ja. Det, øh, det er sådan, at man, øh, man starter jo, og så er det morgen. Og så, som det sker også i virkeligheden, Minecraft er meget virkeligt, så bliver det mørkere hen ad dagen. Solen går ned. Og den første dag er jo ret, øh, ret væsentlig for for hvad hedder det ens overlevelse? Kan du fortælle mig, ved der sådan man skal have klaret helst inden for de første ø, 10 minutter, som sådan en dag i Minecraft var? Ja, altså man skal man skal have fundet et eller andet sted, hvor man kan søg ly for natten, fordi øh, når det bliver nat, så kommer der øh, forskellige mobs, øh, fjendtlige mobs, altså monstre. Ja. Ehm øh, og det vi gerne dræber ind. Ehm øh, og der kan komme ret mange af dem i løbet af sådan en nat der var en Jamen, den varer vel 10 minutter. Ja, nu så har også, du lige lavede et svær. Ja, nu har jeg lige lavet et svær en skovl, ja. så jeg har det. Ja, til at forsvare dig. Ja. Hvor, kan vi lige komme op og se, hvor langt hvor, om solen er ved at gå ned ved dig? Jamen, det er vist... Det Ja, det er, det er ja. Man, kan, man kan simpelthen orientere sig efter solen i Minecraft, og også finde øst og vest, og man kan øh, finde hjem. Hov, der, der var en gris, der skulle lave liv. Ja. Ja, der er også, man også, der er også sult med det her spil. Ja. Øh. ja, for at jeg ligesom kan overleve den første nat, hvor jeg ikke, øh, hvor jeg ikke lige kan komme ud. Øhm, så går jeg lige rundt og finder forskellige dyr. Jeg har heldigvis ja. sportet et sted, hvor, hvor der er rimelig rigtig dyrliv, så dem er jeg lige rundt og dræbe, ja. så jeg kan putte dem ind i min mund og spisning. Ja, ja fordi det er jo det er ret væsentligt lige at få, øh, få den første nat, komme øh, sikkert igennem den. Ja, det er det. Ja. Øh, og så er det jo det med, at altså, jeg, jeg husker første gang, jeg spillede det, det var også bare med, at ja, så blev det nat, og så så, så jeg, der kunne at komme monstre, og jeg anede ikke, hvordan man gjorde noget af det. Man skulle følge sådan forskellige forårer på nettet, for det lige smidt et hvad der man bygger ting. Ja, det er ikke et, det er ikke et spil hvor man øh, hvor man bare sådan kan prøve sig frem. Nej, øh, er, så skal det i, ja. i hvert fald være mere mere en uldmindelig hellet til at ja. det er ikke så henligt. så børnevenligt igen. Men jeg kan huske den første nat, så havde jeg hvad mig ind i et hul i væggen eller i en klippevæg og så ventede jeg bare på at at øh, monstrene forsvandt. Ja. Og det ja. og så når man ser en solopgang, det er jo det en fantastisk nyste morgen, man, man har oplevet og komme et skridt nærmere at grave nogle Ja, det er præcis. Det er jo egentlig det, man ja. kæmper for. Ja. Jeg tænkte lige at spille en sang, der egentlig handler om det med at øh, se, en, øh, se en solopgang. Det er Watch the Sunrise med Big Star. Den kommer her. watched the sunrise med Big Star. I never travel far without little Big Star. Some just singer sang Alex Chilton at the replacements. Jeg synes fordi at vi jo i dag i den rabnede dilettant spiller Minecraft. Og nu ved jeg ikke, er det nat i spiller lige nu? Eh, uh, jeg skulle Nej, så når vi går ned. Jeg ja, så når vi væk gå ned. Og det er simpelthen fordi at det er så dejligt når den står op igen, fordi det er så uhyggeligt om natten, det den det spil. Ja, det er ikke det er ikke gråt specielt ikke fast Nej. Og ja og kan du fortælle, hvad du er gang med lige nu, Gorm? Jamen, nu har jeg lige øh, forsejlet min, øh, min indgang ned til min lille hule. Og ja. så tænker jeg, at nu, var, nu, når skyggen er ved at blive lange, at jeg vil gå ned og mine lidt. Ja, bare smidt en hak videre i jorden. Ja. Og hvad er, det, hvad er det, man graver efter? Jamen, man graver efter nogle øh, mineraler. Øh, man graver efter guld og øh, jern. Ja. Og diamant. Diamant, ja. Og ja. diamant, det er, sådan, det er den ultimative præmie. Ja, det, det er the shit. Ja. Og øh, ja... Og lige nu, der har du jo bare løs, kan man ja. sige. sidder bare og graver dit, dit store hul i jorden. Ja. Sådan skal vi jo snakke lidt om, om historien bag Minecraft. Fordi vi har aldrig sagt, at det, det er et indie-spil, der kom i 2009 i øh, i en alfa-udgave. Sådan en tidlig testudgave. Og øh, det er udviklet af en mand. Af, ja. af en svensker, der går under navnet Nudge. En programmør. Og, ja. og han har jo simpelthen lavet i hvert fald basen af det her... Ene, ene mand, og han er bare sådan en, hvis man ser billedet af ham, man kan søge på på Google, eller Bing, hvis man er til den slags. så kan man søge på Nudge, eller Marcus Persson, som han hedder, og det er simpelthen bare en sådan småt, i svensker med skæg, og som regel en hat, han ligner sådan en rigtig, øh, rigtig altså, som, øh, øh, som mange måske forestiller sig, en rigtig gamer ser ud, Jeg ved, vi ved så, at de godt kan komme i mange andre størrelser og farver, <laughs> ja det kan de, ja, men han er simpelthen manden, der ene, ene mænd har, eller næsten ene mænd har lavet det her spil. Ja, og han har udviklet det, eller fundet på det, og så har han så ligesom, da det blev begyndt at blive en succes, så har han ansat et, et helt hold. Ja. Og jeg tror, de har omsat for omkring 40 millioner dollars. Ja. Det, dem det, det, omkring, ja. læste jeg det til. Og det er mange penge, delt mellem måske til 15 mand. Altså, så ved vi godt, det er dyr, der bor i Sverige, men, men værre er det altså heller ikke, det... Men det godt kan række langt. Ej, man kan komme et par gange i system på laget. Ja. Et par gange. Ja. Men ikke mere. <laughs> ja. Der er en meget sjov historie med, med ham har Nudge. Øh, han laver jo også andre spil, og har et øh, projekt, der hedder Scrolls. Øh, som han har i gang med at, med at lave. Og der øh, bliver det simpelthen savsøgt af dem, der står bag Elder Scrolls-serien. Øh, Bethesda Softworks. For de mener, at de har patent på at øh, bruge navnet Scrolls, i forbindelse med spil. Og det notch, han gjorde som svar, det var, at han udfordrede dem i Quake 3. Men øh, spurgte, om de var med til en Quake 3-turnering om navnet Scrolls. Og så skulle han nok ændre navnet på sit spil. Desværre så sagde de nej. Øh, det kunne jo altså være fedt at sådan et legal dispute på den måde, synes jeg. Ja, det kunne være, det kunne være ret sejt, hvis det lige skulle være med til at bane vejen til til måder, i stedet for de der lange, kedelige retssager og sådan noget. Ja, Øh ja. uh, ja. ja, du du graver videre, jeg kan jeg se. Det er fordi det, det er ikke er det spændende del af spillet, når man bare nød minerne. Det nej, er, egentlig ikke. Altså nej. jeg har lige fundet noget mere kul, og lige før der fandt jeg også noget jern. Ehm ja. hvis man skal bruge kul til at lave en fakkel. Ja, og så, man kan også til man skal også bruge det til, til ens ovn, når man øhm, når man finder noget en noget iron ore, så skal man lige smelte det om. Det kan man bruge til til ovnen, ja, også til at, til at lave sin mad i. Ja, ja så kan man lige bruge efter til til lige stege en kylling eller ligelignende. Ja. Nu hørte jeg sådan en øh, knurre lyd lige før. Hva, det var en zombie, ikke sandt? Jo, jo det, det lød sig om, det var lyd med en zombie. Jeg, jeg, har, jeg har et klip her også, hvor man kan høre, hvordan de lyder, bare sådan, selvom der ikke lige fik det med. Og det er simpelthen øh, sådan en, man, når man graver rundt i jorden, så kommer de jo nogle gange og... Ja, altså der er sådan nogle, øh, der er gerne sådan nogle huler under jorden. Øh, nogle tomrum, øh, hvor de er nede. Øh. Ja. ja, de trives i mørke. Ja, de spawner i mørket. Ja. Og så, øh, og så hvis de kommer i sollys, så brænder de jo nemlig op. Ja. Gør zombier, og, og der er også andre monstre, skiletter og store edderkopper. Men det kommer vi ind på senere, når du møder nogle af dem. Ja. Um, ja. Men ja, jeg kunne godt tænke mig at spille en, en sang mere. Den er, den er ikke decideret Minecraft-relateret. Det er en sang, der hedder Stay Useless, med et band, der hedder The Cloud Nothings. Og øh, ja, jeg kan sige, måske føler man sig lidt useless, mens man sidder gamer, men... Bare ved, du er ikke enig om det fast the useless nothings du lytter stadig til den rapplende dilettant mit navn det er Bjørn selv og men mig i studiet har jeg gom. Jeg hey, gom. Ja. Og ja, du sidder og travlt optaget lige nu, at jeg spiller Minecraft. Ja, jeg har jeg har skulle lige fundet diamant. Ja, og diamant igen for dem, der ikke spiller så meget Minecraft. Det er sådan lidt en milesten øh, i ens verden. Ja, altså det, det, det er ret nødvendigt at, at få i hvert fald for øhm, det, det, det det det man kan lave de bedste sværd, de bedste hakker. Af. Ja, og det, og det er jo essentielt for, at man kan grave endnu flere sten op. Ja, ja, altså jo mere effektivt du kan grave de her sten, jo hurtigere kan du finde flere sten, så du ja. kan grave nogle flere sten. Ja, og så kommer der jo et tidspunkt også, hvor man skal bruge de her sten til at bygge med, og det er jo det, jeg synes er rigtig sjovt egentlig. At, øh, ja, at det er jo egentlig, det er jo lidt Lego, man egentlig bare spiller. Ja, det er det. Det er jo det her, det det her spil, som Lego sparker sig selv over, at de ikke er først. Ja, det, det må man tænke. Fordi at det er sgu, øh, det er fandme godt spil. Og, ja, og det er, det, det er godt klivtigt, at du får det der op i en med, at man bygger med et hus, og så bygger man et hus mere. Og en kæmpe stor væg, og en borg, og et slot. Og så kan man komme ud og, og ja, og det kommer, ved jeg ved ikke min nøje dag, men også komme ud og bygge vildere ting. Sådan noget som øh, subway-systemer har jeg set nogle steder. Og ja, man, man kan tale til helvede. Og ja. det er ikke engang noget, vi bare siger for, at, øh, for, at det skal lyde vildt. 11. Du! Man kan simpelthen bygge en portal til helvede i det her spil. Øh, og så komme ned og finde en andre sten. I helvede. Ja, og ja, det er i hvert fald det, jeg synes er en rigtig, fed, en rigtig god pæl ved det. Det er, at, ja, at jeg får lov til at lege min Lego igen, uden at det skal fylde på mit lille bitte værelse. Ja, og det er ligesom det, jeg, jeg sådan, stadigvæk er i gang med. Fordi <før>, før man ligesom kan craft, så skal man jo mine. Det er ja. derfor, det hedder minecraft. Ja, the craft of mine. Ja. Og nu bygger du et svært diamantkasse. Ja, ja. Det er ligesom sådan et af det, det stærkeste materiale, man kan bygge ja. Det undrer mig, at du ikke byggede en, øh, en hakke først Ja, det, det, det gør jeg egentlig også nogle gange Men øh, nu tænker jeg ligesom, at, øh, at jeg snart vil hoppe ovenpå for jeg er helt, øh, helt 60 meter nede under jorden lige nu ja. øh, Og jeg tænker lige, at jeg lige vil tage ud og udforske verden lidt, herom ja. lidt. Øh, Og der tænker jeg, at, at det var bedre at have et, et svær end, end en hakke Mens du lige øh, kravler ovenpå igen så vi har spillet en sang som jeg havde tænkt mig skulle komme i det sekund du så diamant første gang. I stedet for så er vi nødt til at lade den øh, at den komme her lige lidt efter. Og det er ja, den den kender I jo godt. Shame right like a diamond. Shame right like a diamond. Well, I The universe as we Moonshine and Molly Feel the warmth, will never die We're like diamonds in the sky You're a shooting star I see A vision of ecstasy When you hold me I'm alive down so shines Det var Rihanna med Diamonds. Og det var jo i anledning af, at øh, vi spiller Minecraft her i den rappelende dilettant i dag. Og min øh, medvært i dagens anledning, Gorm, han har lige fået en diamant. Og øh, ja, nu, nu løber du hen over slætterne med dit diamantsfære. Det ser ja. ret sjovt ud. Ja. ja. Hvor du på vej hen, Gorm? Jamen, jeg har lige spottet det fjern. har lige set en, øh, en landsby. Ja, ja jeg fordi der er hen. jo... Det er ting, der kom i en af de seneste øh, opdateringer til Minecraft. Det er, der var byer. Ja, det bliver ved at være et år siden tror jeg. Er det et år siden? Okay. Ja. Men der er i hvert fald en by ordentligt omkring. I spiller sådan små landsbyer, hvor der bor nogle øh, nogle mænd man kan handle med. Ja. Og øh, ja. og det, du er som du, er, du er inde i deres by nu. Ja. Og det er det er sådan stenhuse med trætag og ja, og gadelukter, der er en brønd og jeg ja, du lignede kigge i nogens hus. Ja, men de, jamen, bo, de øh, bor med primitivt. Jeg, synes, jeg kan finde en af dem. Jeg ja. hører dem i hvert fald. Ja. ja, der der står en mand. Ja, ja der er sådan en brun mand, med en, øh, sådan, eller beige mand, med øh, grønne øjne og en meget stor næse. Ja, og det man kan gøre, det er, at man kan, man kan finde sådan nogle øh, mineraler, øh, ja. sådan nogle, nogle sparater, emeralds, ja. øh, som man kan bytte med, med, med, med de her landsbyborger, de er helt vilde med, med de her eddel Ja, og ham der, han vil gerne købe fisk, må vi se. Ja, nej, øh. han, vil, øh, han vil gerne øh, bytte fisk for, for en emerald. Ja. Øhm, men jeg har jeg har ikke fundet nogen øh, de her emaler da... så så jeg, jeg kan faktisk rigtig bruge dem til noget. Så det er sådan lidt øh, et, det er sådan... øh, ja. du, Nu har du bare egentlig en by med folk der siger hmm, i. Ja, så, og så så har der også lige en zombie. Ja. ja. ja det er jo sjovt. Der, det er lidt det ja. Du slutter lidt zombiebarn ind Ja. Det er lidt som deres øh, deres fjende her i Minecraft. Ehm. Ja. De her det er de der zombier, de kommer om natten og, og smadrer der stører og vil gerne spise dem og gør ja. zombier, ja. som zombier jo gerne vil. Det er det, zombier gør. Det, det er jo egentlig en zombierangræbssimulator til deles også. Ja, det kan, man, det kan man egentlig godt se det som. Bortset fra, at zombier ikke er så store en trussel. Det, er jo, det kan godt ske det nu, vi skal snakke lidt om, hvad der ellers er uh, af fjender i Minecraft. Uh, det er jo sådan noget som, uh, for eksempel, der er, der er æderkopper, som jeg sagde og de er jo venlige om dagen, eller i hvert fald neutrale om dagen. Og så om natten vil de gerne spise der. Ja. Og så der er der skeletter, der skyder med bue efter en. Ja. Og så er der ja, zombierne. Og så er der en, nej, creepers. Øh, kan du forklare, hvad det er for nogle størrelser? Jamen, det er sådan nogle øh, grønne mænd øh, med 2 meter høje og så med fire ben. Øh, ja. Der gerne vil komme tæt på en, og når de kommer tæt på en, så detinerer de... Øh, stationere de sig selv og eksplodere. Ja. Øhm, og så er det egentlig ikke sådan helt rart, fordi hvis de lige får snedet sig op bag på en, så kan de en grimeligt hurtigt tage en ud. Ja, ja så ja, det er det jo bare en, en ladning til en t, der springer på en. Ja, det er en, sådan det en slags selvmordsteorist. Ja. Og ja, de er, de er rigtig trælse. Og så er der nogen, der hedder Enderman også. Og de er jo endnu større. Det er sådan... Man plejer at sige blok i Minecraft, cirka en meter. Ja, faktisk helt præcis det ja. er. Ja. Øh, det vil sige, at en Enderman vil også er en... Tre, fire meter høj? Ja, en tre meter, ja, ja. det skal nok passe. Og det er sådan nogle store, sorte figurer, som man kan se i... Ofte et langt væk, står de i grupper og flytter på sten eller jord. Ja, det er den eneste af de computerstyrede mobs, som kan, som kan flytte på, på bloksene ja. i spillet. Og det, der er jo er hyggeligt dem, der hvis man kommer til at kigge på dem direkte med ens mus, det er det, man fokuserer på, øh. det er, så kigger de tilbage på en... Og så, så snart du kigger væk, så angriber de dig. Og de kan teleportere sig, og de er stærke, og de er høje. Og det, er, det, det synes jeg er ret uhyggeligt at møde sådan en om natten i Minecraft. Øhm, ja, det er det. Og så, øh, så har de også med at gerne være i flokke, og, øh, ja. og lige gerne vil hjælpe hinanden med at angribe en. Ja, så har man lige pludselig sådan et... Øh, ja, det ligner nærmest et basketballhold. Et meget, meget uhyggeligt, tyndt basketballhold. Ja, og man, ja. Har faktisk, man har faktisk ikke så mange muligheder for at forsvare sig, i hvert fald i starten. Mm. Fordi de, øh, de slår rimelig hårdt dem skal man dem skal man gerne lige prøve at undgå til at starte med. Ja. Men øh ja. Og nu øh ja, nu, nu har du jo vi har været så heldige at solen har skinnede alt den tid du har spillet her. Bortset fra natten selvfølgelig. Ja, for det der er også vær med i Minecraft. Der er jo, øh elementernes rasen koster ud over en, ikke at de skader en, men det kan jo godt øh, bryde ud i sådan en rigtig roskille 07 enve. Ja, Ej, man kan faktisk teoretisk set blive ramt af et lyn, tror jeg. Ja. Ja, for det der kan det kan også komme tordenstorm. Ja. Ja. Uh, og det er fordi, at den næste sang, jeg gerne vil spille, lige mens vi går rundt i en ørken, og det er ikke så spændende at kigge på, den hedder Thunder on the Mountain, og det er med vores allesammens onkel Bob Dylan. going gonna grab my trombone and blow Well, it's hot stuff, yeah And it's everywhere I go I was thinking about Lisa Keys Couldn't keep him cried But she was born in kitchen I was living down the line I'm wondering where in the world Lisa Keys could be I've been looking for her Even clear through Tennessee My soul is beginning to expand Took you to my heart and you were sort of understand You brought me here, now you're trying to run me away They're writing on a wall, come read it, come see what it say sleep over there. That's where the music coming from. I don't need any guide. I already know the no roadway. Remember this, I'm your servant both night and day. The pistols are popping and the power down. I'd like to try something but I'm so far from town. The sun keeps shining in the north wind he's living up speed. Forget about myself for a while Go out and see what others need I've been sitting down in the art of love I think it'll fit me like a glove I want some real good woman To do just what I say Everybody got to wonder What's the matter with this cruel cool world today I don't give a damn about your dreams Thunder on the Mountain med Bob Dylan Og du lytter til den rappende dilettant, hvor vi i dag spiller Minecraft Ved den navn af Bjørn selv Og med mig i studiet har jeg Gorm Og ja, vi havde også lille tekniske problemer Det ved jeg ikke, hvor meget det gik ud over jer, ja, kære lyttere Men det resulterede i hvert fald i en skohånd her et sted en gang um, Og det er ikke til mig Det er ikke til, det er ikke til Gorm der, der skal sko på min dumme hænder senere Men Gorm, kan du fortælle mig, hvad du laver lige nu? Ja, amen, øh, jeg fandt, fandt skulle lige en ørken, og så vil jeg lige øh, udforske den lidt, fordi nogle gange kan der faktisk være sådan nogle ørkentempler, hvor man kan finde øh, noget godt loot nede i dem. Ja, til dem, der ikke ved, så det loot, det er ting i computerlingo. Man ja. se, nu er solen. Hvis øh, I lytter og kunne sms, så vil I se, der en rigtig smuk solnedgang i Minecraft lige nu, ja. som går om løb og imod. Og hvis du bare havde haft en hest, så havde det faktisk været en cowboy-film, det her. Ja, dog. Der, der er også nogle, øh, nogle bjerge ude i horisonten og sådan lidt. Øh. Ja. Det, kunne godt, det kunne godt være Texas eller eller andet. For trods at alt er kvadratisk, så kan der være ret flotte naturscener i Minecraft. Ja, med lidt god vilje, så, så kan det faktisk godt være, være meget pænt nogle gange. Ja. Hvad, hvad skal du lave så i løbet af natten her? Nu, nu er du ikke hjemme ved din base. Nej, jeg er, jeg er et godt stykke væk fra basen, fordi jeg har bygget mig ud i den her ørken. Øhm. Men her om lidt, så forventer jeg, at der begynder at komme nogle monster frem. Ja. Øh... Altså, det, det, det er ikke helt mørkt endnu, men det, det er nærmer sig. Man kan godt se stjerner nu. Ja. Er også stjerner. En, Minecraft har selvfølgelig også en stjernehimmel. Ja. Som i hvert godt computerspil har. Og der, ja, man kan se, nu kommer der... ...monstre, zombie og, og de der TNT Creepers. Ja. De, øh, de sniger sig inde på der nu. BUM! Det øh, der, der sprang en creeper i luften, og efterlod et kæmpe stort krater i jorden. Ja, og så tog den lige en af zombierne med sig, så det var egentlig meget heldigt. Ja, det er... Oh, og nu er der faktisk en... Øh... Nu er der, en... der er jo en æderkop, og der er, en... der er et skelet og ja, flere zombier. Ja, faktisk... det var faktisk ret sjældent, det der lige skete. Det var et, øh... en, et øh, skelet, der var på en æderkop. Nå, okay, øhm... det en jockey. Ja, det er sådan noget med, at de spawner i, jeg tror det er under 1% af tilfældene eller sådan noget. Så ja. det er faktisk, jeg tror det er i tredje eller fjerde gang eller sådan noget, jeg ser sådan en. Ja, jeg har aldrig set en, så jeg lidt ked af lige kigget væk der. Ja, det var dumt. Det var det. Og der er også zombie efter dig nu. Er jo, du er lidt på røven, ligner det. Ja ah, det går. Jeg har ja. øhm... Jeg fandt jo en masse jern nede, nede i minerne. Ja. Øhm, som jeg har lavet en øhm... En rustning ud af. Ja. ja så øhm... Så der skal rimelig meget til, før jeg, før jeg dør. Øhm, ja. så det, det, det skulle helst ikke ske øh um, du selvom der er der er, øh, mange af de her, øh, her monstre som er kommer efter mig lige nu. Men øh jeg ved ikke om det er et dårligt tidspunkt at spørge inden der er jo også øh, noget der gør Minecraft rigtig interessant. Det er noget der hedder redstone. Ja, som er sådan øh, en en man kan finde nede i minerne som glinder Ja. De skinner ikke lige så bright som en diamant, men de skinner ret bright. Ja, det lyse faktisk, øh, faktisk, sådan lidt op, når du på dem. Og, og den kan man jo lave ledninger af. Ja, kan du fortælle mig lidt om, om den mekanik, game mekanik? Ja, det er det at ehm øh, det kan faktisk øh, det kan faktisk løbe strøm strøm igennem øh, ehm vi har øh, ehm har redstones. Øh, og det man kan gøre, det er at man kan lave forskellige ehm øh, øh, man kan faktisk man kan faktisk med dem. Øh for at sige det sådan rimelig ja øh og, og det man kan lave alle mulige forskellige systemer øhm, og det har faktisk lykkedes folk at øh, bygge øh, computere i øhm, i Minecraft. Ja. Det er, det er så øh, altså det er efter et ret omfattende minearbejde højder oh, vand en ind i mønos. Ja. Eh øh. ja, men hvis hvis man bygger en en øhm, en computer i Minecraft, så gør man det i, i altså der er liksom tre øh, spiltyper eller spil i spillet. Og det jeg spiller nu, det er survival. Ehm men hvis man har lyst til at bygge en computer, så skal man nok gøre det, der er vel creative, hvor... Ja, det har man en ubegrænset til adgang til blokket. Ja, det har man, og der er heller ikke de her øh, zombie og, og andre ting, der vil dræbe en. Så man har så lidt ro til at øh, og egentlig bygge lige det, man vil. Ja, ja men... men, ja, det, altså, men ja, nu har jeg meget varet, øh, hvad hedder det, basisforståelse af programmering. Men det er simpelthen sådan en øh, red, redstone-computer. Det er egentlig bare, at hver ledning, den kan være ladet eller uladet, og ja. på den måde, så er det bare 0 og 1 øh, Ja, det kan man, og så kan man lave forskellige inverters, sidder så det sådan i programmeringssprog, øh, og man kan, lave, øh, man kan lave sådan nogle memory circuits, og man kan lave nogle øh, logic circuits og alt muligt. Øh, og alle sammen ting, som, øh, som øh, man faktisk bruger til at lave computer med i det virkelige verden. Så, så i teorien, så vil man kunne lave øh, en hvilken som helst computer i, i Minecraft, i hvert fald så vidt, så vidt jeg ved men men det det viser mest på det teoretiske peng. Ja, jeg har set nogle øh, video på YouTube, og det kan man sgune søge på, så bare søg på Redstone, så kommer der masse vildt op og bland andet, folk, der lavede lommeregnere og, og der er også en sådan nogen der havde lavet en computer der i teorien vi kunne køre Minecraft i Minecraft. Der ja jeg, jeg, jeg fandt en video med en der havde, der, havde, der havde lavet et lille Minecraft spil. Det var kun 2D, og der var ikke så mange blocks. Men øh, man man kunne faktisk spille Minecraft i Minecraft, hvis du ja. det, det må have lyst til. Det er et næsten et exhibiten moment. Jo dog, for hørte du like Minecraft. Ja, det var det var sådan en rigtig meta. Ja. Men, ja. Det synes jeg i hvert fald det er det er fascinerende at man kan man kan gøre det inde i ni computerspil. Der kan man bygge et computerspil. Ja. Men menns at du lige øh, får din røv serveret på et sølvfad af zombier og skeletter. Så tror jeg lige aver spille en øh, en sang mere. Og den her gang, så, øhm, så tænkte jeg, at det skulle være noget på et andet sprog, end, øh, end hvad hedder det i engelsk. Så det bliver måske en sang på svensk. Det bliver Håkan Hellstrøm, minden af aprilhimlen. Jeg kan ikke talsvensk. Det var Håkan Hellstrøm med minden af aprilhimmelen. Foran, hvor skønt det var. Gorm, du spiller jo Minecraft her i Den Rappende Dilettant ja. i dag. Ja. Og øh, kan du fortælle, hvad du laver lige nu? Jamen, øh, solen er lige stået op, øh, ja. så jeg klarede det igennem den her nat. Øh, ja, det var dejligt. Ja, jeg kom faktisk ind, ud med plus på kontoen. Jeg, jeg samlede en bu op fra en af de der skeletter, der havde en, øh, en bu. Så nu har jeg, nu har jeg hans bu. Ja. Og så er du ved at grave noget fri nu. Ja. Kan du fortælle ved det her? For jeg ved det faktisk ikke. Nej, men jeg var ude i den her ørken. Øh, og så så jeg lige noget, der stikkede op. Støk op. Og det var... Øh, det lavede til at være et ørkentempel. Ja. Jamen, ja. Og det er sådan helt Indiana Jones-agtig oplevelse, synes jeg, at finde sådan lidt nu. Ja, ja. Der er sådan lidt uh, Indiana Jones over det. Fordi, øhm... Der, øh, der er gerne sådan nogle, nogle fælder i, i her templer. Der, der er sådan forskellige slags øh, templer i spillet, øh, også øh, tem templer i junglen, øh, junglen. Ja. Øhm, men dernede, jeg er ved at grave mig ned til, hvor der er nogle øh, nogle kister med nogle med nogle forskellige godter. Ehm og hvis man ikke lige tænker sig om, så kommer man til at trykke på en øh, på en plade, der der aktiverer noget af det her redstone, øh, ja. som så aktiverer noget, øh, noget ja, dynamit, faktisk ni stykker dynamit. Wow, kan jeg ja. lige se. Jeg tror jeg lige jeg samler op. Hej, ja, det er faktisk dynamit. Ja. Det er da, det er meget lækkert. Ja. K ja. Ja, så, ja, der er lidt guld og noget zombiekød og nogle knogler, du kan få. Ja, ja guldet er nok bedst. Og så var der ja. nogle, øh, nogle øh, diamond armor til heste. Ja, det, det er øh, heller ikke dårligt. Og en det, mere. Ja, det er noget, som man er oppe at køre over for tiden i Minecraft. Det er, at, at der er kommet heste med. Ja. ja det, det synes folk er rigtig fedt. Ja, jeg ved ikke, om øh, det kan være, at det kan tiltrække øh, overlappen målgruppe med Wendy... Øh. Ja. Det, eller eller eller det kunne være meget cool ja. Jeg får nogle piger end at spille Minecraft det. Ja er, Der er ikke mange Jeg kender i hvert fald ikke mange piger Som der er ned med De piger jeg kender De er faktisk ikke særlig meget nede med det Nej. Måske fordi at øh, En af dem er min kæreste Synes jeg spiller det for meget Ja, ja Det er jo, Det er grænser jo til utroskab som meget som du spiller Minecraft <laughs> Ja øhm. Men øh, jeg tænkte om vi skulle Se om vi kan nå en sang mere her Inden at vi siger farvel fordi vi er faktisk ved at være... Det kan ske, inden vi lige skulle udskyde en sang, og så snakke lidt om... Fordi man kan faktisk godt gennemføre Minecraft. Ja, man skulle ikke tro det, men, øh, ja. men spillet har faktisk, øh, har faktisk en mening. Ja. Øhm, ikke, at det er det, der er særlig mange, der spiller efter at gennemføre det. Nej, øhm, men... De fleste spiller det gerne for den her flow-oplevelse, så tror jeg, at man engagerer sig i det her bygning og slagning af, af, af zombier. Ja. ja, det egentlig bare er den med... Se, hvor, hvor, hvor omfattende en by, man kan bygge. Ja. Jeg vil sige, at nu er du egentlig ikke nået at bygge så meget. Det har mest bare været at grave og lidt på opdagelse. Som også er en rigtig spændende del. Det er, jo nogle, det er en ny verden næsten hver gang i Minecraft. Eller hver gang, faktisk. Ja, og så, ja og så når man har startet en ny verden, så spiller man gerne den en, en hel del timer. Ja. Øhm, altså, der er nogen, der spiller den i, i uger og måneder, og der er også nogen, der spiller dem i år. Ja. Øhm... Fordi det er ikke sådan, at der baner. Altså det er ikke fordi, man kommer til en ny bane. Øhm, det gør man selv, når man bestemmer det. Men, mm. men så starter man egentlig bare forfra. Så, øhm, ja. så der er egentlig bare den her verden. Nærmest uendelige verden, øhm, man befinder sig i. Og jeg læste et sted på nettet, at sådan en gennemsnitlig genereret Minecraft-verden, den er ni gange større end planeten i jorden. Ja, men det skal nok passe. Der, der er noget gå på opdagelse i. Ja, altså, nu har du for eksempel fundet både en landsby og et jungletempel. Ja, jeg vil faktisk sige, at jeg har været mere ualmindeligt heldig ja. øh, i forhold til hvor jeg startede hen. Ehm, det finder også diamant, råhurtet. Ja, der kan der kan godt gå en god dime før man, øh, før man finder diamant. Ja, du fik dit på en halv dime, så det øh, det synes jeg var imponerende. <laughs> det det var, det skulle flot. Og der er også altså for lige at få nogle flere af de der ting man kan have til at spille med, så kan man også begynde at fortrylle øh, sine ting. Jo, altså ja. sit værktøj og sine våben. Ja, så der går ild i det man slår på eller så man får har større synsynlighed for samlet noget diamant og ja man kan man kan sige man gør sin svær bedre ehm øh, ja. stærkere og man kan få sin due til at øh, skyde med ild eller Det rører der lige nogen kører. Ja, de rører lige købet en gang imellem. man kan få sin, sin rustning til at øh, bedre kunne modstå øh, ehm ja. Det Ja. Det der med det der at man kan også spille øh, man kan spille multiplayer. Ja, øh, det er det sjoveste, synes jeg. Ja, at, der, der, at man er på stykker sammen. Ja, det er, der er ikke så meget ved det, ved, ved bare rende rundt i sin... Øh... Det bliver lidt ensomt. Ja, det, man er sådan lidt pælder alene i verden. Ja. Hvor der øh, er de der la mumlende landsbyborger. Ja, og det er der ikke så meget sjovt ved altid. Så det, så det er meget fedt, at øh, man, kan, man kan lave en god armor. Øh, Gøre den stærkere, lave en diamant armor, man kan enchant. Øh, ja. Så man har større for mulighed for, for at vinde. Ja, yeah. ja. øhm... Men ja, men så lige sådan fordi nu øh, vi er lige i de øh, de sidste minutter, så måske øh, snakke lidt om, hvad det, hvordan vi kan, kan gennemføre det. Det det er jo ikke noget man bare lige gør. Det er ikke den slags spil, du bare lige tager på en eftermiddag. Nej, man skal man skal gerne have fået nogle af de her ændre mænd, nu har de her øh, 3 meter høje øh, mænd. Øh, og skal man, bruge, øh, skal man når, de, når de dør, så så taber de noget, som man skal bruge til at finde en, øh, en portal. Ja. Øh, hen til en tredje dimension, vi har snakket om, vi, vi ja, man er i den dimension, man starter i, ja, så er der den der helvedesdimension, og så er der en tredje dimension. Øhm, og den hedder? Øh, den hedder Ender... The End. Ja, The End. Øhm, hvor der er en masse af de her Endermand, og så er der også en Indre Drage, som man så skal slå ihjel. Ja, og det er en Drage, der simpelthen opløser alt, hvad den flyver ind i, har jeg hørt. Jeg har aldrig set den selv, der er ikke nogen os, der har gennemført det her spil. Nej, fordi... jeg, jeg var en enkelt gang lige ind og kigge, og så, så smuttede jeg igen ja. ud, af, ud af, af dimensionen. Ja, det er, ja fordi det, altså det, det er sjovt ved det, det at det ikke er gennemføre det her spil. Det er bare et leje med Lego-klodser. Og... Ja, fordi man, man, man vinder egentlig ikke så meget ved at gennemføre det. Der er ikke så meget mening i at gennemføre det egentlig. Ja, så, så slutter det jo ligesom... Så... Nej, det gør det ikke. Man, kan, man spiller egentlig bare videre, som nå. om intet var hent. Okay, men, men nu er verden fri af den drag. Ja, så man ikke behøver at tage ned og besøge som, som der ikke formuler en problem overhovedet. Ja, som man egentlig godt kan have en ganske fin tilværelse, uden nogensinde at tænke på. Ja. Ja. Men øh, ja, jeg tror egentlig, at jeg vil sige øh, tak for i dag så, Gården. Fordi ja. jeg kan se, at nu, øh, nu render du bare rundt i en skov. Eller på nogle klipper. Og øh, ja, det er på grænsen for meget mere, vi kan nå, tror jeg. Ja. Øh. Så ja, Tak fordi I lydede med også til jer, kære lyttere. Og øh, jeg vil slutte her med et nummer, der hedder The Ballad of John and Yoko. Øh, men det er ikke bilsversionen. Det er Teenage Fan Club. Så det er det er et sjovt lille twist på den. Og ja, god fornøjelse med at game Minecraft selv derude. Tak fordi du var med i aftenen, Gorm. Ja, tak fordi jeg måtte være med. Det var så lidt. Intet umuligt for den der bag viljen i hjertet, jo. Vi ses. Zoom. Tänk, när jag var förälskad så silly hey! hele tiden, billen läna lit till sidan och politik är inget vi lägger hela. Jag kommer lige för jobbet och har fyrd mig här betint. Tänk kan inte förlade Klipper hen min blader om i køer kort og banken. Men dønden i lugge. De siger jeg får Na ja, berfahren, so sehr ist es besser. Sarabonos, Sarabonos, fucken wie wie wie, mir leos in mir wennin, bige to vi rüh, cruzel die binn in die skume flüg, it held aus ina, mir ja demi bün, all is am sist gegangen. Big into Viri Disco das Reis ja wie mad for ihr rulled them was so schmuck denn touristen unsigne gigi fres die to hose mach Se ingen ting, når jeg har